Säga då då ja. till den avgående och jag tar som sagt över. Tackar för denna morgon Camilla. Tackar. Hej. Ja tisdag morgonen i Sveriges Radios P1 rullar alltså vidare med det direktsända debattprogrammet Ring P1. Det finns så mycket att prata om. Både sånt som är i fokus i nyheterna och förstås helt andra ämnen. Du bestämmer förstås vad som är viktigast för dig. Viktigast för mig är att du ringer 099 510 10. Och det har Sonja den på Limhamn gjort. Hallå där. Mm. Hallå du Agneta Fyrvik. Du hörde att jag sa på Limhamn. Ja, då jag hörde det hörde jag. Det är viktigt för er som ja, bor där. Det det. Ja. ja, ja. Och det alltså, ligger i alla fall... märkt att jag sa Agneta furvik. till ja, det... Precis, och det var alldeles riktigt. Ja. Du, nu kommer vi till saken Sonja. Vad har ja. du ringt om? Ja, jag ringde ju faktiskt redan igår och ville kommentera en, en annan en kvinna. Som, som med hennes inlägg, alltså att alltså till exempel kvinnliga politiker oftast, oftare kallas i förnamn än deras manliga motsvarigheter. Mm. Och, och precis när jag hörde det här i inlägget så satt jag och läste min morgontidning. Och då fanns det till exempel rubriker som följer. Elmehagen krävs på pensionspengar. Mm. Dylans konsert var fyra så men vanja, tid att gå. Mm. Och det, det stödjer ju den här tesen då. Att varför, alltså det är det som gör mig lite nyfiken. Hur kommer det sig att man tillåter sig att eh, tala om eh, mer eller mindre offentliga kvinnor? Enbart med förnamn. Men att mannen, männen alltid benämns med, om inte hela namnet så åtminstone... Mm. Hon som mejlade in igår, hon hade ju teorin att det handlade om ja, men det är ett förminskande av kvinnor och det ligger i linje med så mycket annat att kvinnor har en underordnad roll eller åtminstone har haft väldigt mycket och kanske fortfarande ser vi spår av det. Mm. Tror, du, tror du själv på samma analys? Ja, lite grann, men eh, så, så funderade jag eh, lite eh, längre. Jag tänker så här. Alltså Mona och Vanja inom socialdemokratin. Va? Mona får nästan eh, ta ansvar för det här själv för att hon gick ju faktiskt ut och ville vara mänsklig och folklig och och måna med hela svenska folket. Va? Mm, det, det har du rätt i. Ja, men det har jag ingen aning om om Vanja har samma inställning. Jag tror vare sig Vanja, eh, Lundbuvedin eller Mård Olofsson till exempel eh, har gjort sådär. Först det var någon som sa att Mård Olofsson kallar sig Mård genomgående på sin hemsida och så vidare. He, ja, ja, liksom ja, ja. Maud, ja, på något sätt. Men, ja, ja. men hur men som. En, ja. en annan ung eh, parti ledare, det vill säga Maria Wetterstrand. Mm aldrig någonsin hört henne henne benämnas bara med Maria. Nej, har du har rätt i. Vad kan det bero på? Ja, vad kan det bero på? Hmm. Ja, det... Alltså, man kan säga att Maria kanske är ett något vanligare namn, men även Mona är ju ett vanligt namn. Mm. Men ja, Maria, jag vet att jag har flera vi... här, ja. Du, jag. Ja. ja, Tina, vad tänker du då på? Martina. Ja. Malena. Sex Malena. Vad sa du? Sex Malena. Jaha. Nej, det var är det en variant. Ja. Vem tänker du på då? Ernman. Ja, ja, ja. men det är den nya Malena. Ja. Men annars är det ju hon sexrådgivare, Malena. Ja, men, men alltså det, jag har aldrig hört någon kalla Måns, Måns Selmerlö för att vara Måns faktiskt. Ja, ah, fast det har nu ja. Men hur som ja. helst Sonja, eh, eh, är detta ett problem då? Nej, för mig är det inget problem. Jag bara reagerar. Jag, jag, tycker, att det, jag tycker att det kan vara alltså, att klampa in på någon annans revir för att... Alltså förnamnet, det är ju mer personligt. Men mm. det, det blir ju faktiskt lite mer eh, officiellt om man använder både, både före- och efternamn. Och jag, jag tycker faktiskt att man ska när det gäller eh, politiker eller andra offentliga personer så ska man eh, använda både för- och efternamn för både kvinnor och män. All, både för- och efternamn all, för alla alltid helt enkelt. Enklast ja, mm. en att fatta också vem, vem man menar då. Ja, nu sa du Malena precis, ja. och jag tänkte på någon annan. Ja, precis, ja. <laughs> ja. Om jag säger vickan, mm. vad tänker du då på? ja Då tänker jag faktiskt på kronprinsessan Victoria. Ja, Eller ja. tänker jag på en krog i Stockholm? Ja, ja jag, är, jag är från mm. Limhamn ju. Så. Ja, ja. Men om jag säger Michelle. ja Det vet jag inte vad jag tänker på. Det är presidentfrun som odlar blommor och växter i trädgården. Michelle Obama. Ja, ja okej okay Sonja. Det finns många exempel på både det ena och det andra. Jag får tacka ja. dig för att du ringde ring p ja, Tack ska du ha. <laughs> tack ska du ha. Har det gått Hej Hej. Vi går till Tullinge och Bengt Söderström. Hallå där. Hallå, hallå. Du vill prata lite om det som redan är igång här i Ringp. Ja, det var, jag var, jag var bara så roligt att höra om det här för- och efternamnet. Jag ska bara snabbt dra en, en annan grej. Mm. I sjukhus så hade man ju undersköterska, sjuksköterska och undersköterska och mm. Och då på den tiden så hette det då hette det syster Karin. Eller Var de undersköterska, då hette de fröken Britta. Va? Men mm. var det en undersköterska, då hette de fröken Gustafsson. Jaha, ja, det var en annan tror, ordning. Där blev, där blev efternamnet liksom det mest, det mest förminskade. Den var längst ner i skalan. Så blev man titulerad med fröken och efternamn. Då visste man, aha, det var en Och hon var undersköterska. Då het de hette fröken förnamn och, och syster förnamn. Då var det en sjuksköterska. Hur som helst kan så vi slå kan fast. Ja. Hur gamla hierarkier mm. och historiskt kan man vara. Mm. Jag tänkte prata om det här med vallraffandet i, i Sverige demokraterna Ja, har kommit mycket mejl om det. Men får hör, höra lite på dig först? Ja, jag, jag känner så här att... Jag har ju ibland suttit i olika eh, i olika rum och lyssnat på människor som frispråkigt talar om vad de tycker och känner i olika sammanhang. Och det kan ha varit i, Jag har suttit på, i början på 60-talet, i fackföreningsrörelser och jag har lyssnat i, i hur du har hört i rum där man känner sig trygg i att här tycker vi i en monokultur precis som vi vill men vi är inte så väldigt stolta över precis de yttersta genmälerna som sker. Och om man i de här rummen helt plötsligt blir klar över att här finns det någon som, som vill gestalta någonting annat och så gå ut och föra ut det. Då tror jag om man ska prata om att känna sig förbakom bakom ljuset då, då tror jag att de har blivit det. Och det här är väl helt i linje med när man gick runt i valstugorna och hade på sig mikrofoner och sen så fick man höra vad som sades. Mm. Och vad är, vad är liksom... Vad ska man dra för lärdom av det hela? Jo, den ena lärdomen, den är ju då att jag bör väl kanske som individ fundera på vad det är för känsla som jag ger uttryck till och reflekterar över, passar den eller inte va? Mm. Och kan jag vara trygg över att göra det? Och, och den andra sidan, det är då, då liksom... Ska det vara ungefär som att, ja, du ska helt enkelt bli lite misstänksam när du sitter i en förening någonstans, att helt plötsligt är de där några som är ungefär likt har ja, Det här det kan, det kan spelas upp på grejer så ha sig för att bevisa att det här ni håller på med, det är inte helt rent va? Men, och jag är lite grann djävulens advokat där. Alltså jag, har, alltså jag försöker inte på något sätt stödja Sverigedemokraterna och har ingen som helst positivt med Utan det är själva fenomenet som sådan som jag tycker det tar en oerhörd känsla av att att det här, jag tycker inte det är helt schist. alltså. Du tycker inte det är helt schist. Och andra sidan av saken är ju att detta är politiskt aktiva människor på olika nivåer. Men många av de här var ju förtroendevalda. De som vi hörde inte hade förvrängda röster och de fanns på valbara platser och så vidare. Har man som politiker ett större ansvar att alltid tänka på hur man uttrycker sig? Jag tycker att, de, att man som polit, eller jag tycker att man som individ alltid har, så att säga, har ansvar för det man säger. För det som du har sagt kan du egentligen aldrig ta tillbaka. Mm. Men som, vi är också människor och som människor så går vi från en känsla och uttrycker den. Och, och det är inte alltid så att vi reflekterar allt som kommer över läpparna. Mm. Och ska man i det läget så att säga, vara då att man sitter i rum där man lite monokulturellt, liksom här tycker vi är väl lika, så visst tar man ut svängarna jag skulle vilja veta hur, hur om någon gick in exempelvis med en dold mikrofon och lyssnade på vad som sades i kanske ett omklädningsrum i slutspelsmatcher mellan olika lag och grejer så att säga, mm. där, som ska vara förebilder. Jag tror inte allt det där skulle, som sägs där skulle liksom gå igenom ett sånt här filter. Men, det är, är, det lite, det. men Bengt, är det inte lite skillnad på ett omklädningsrum eh, och en, en politisk eh, grupp på något sätt, ett politiskt sammanhang? Ja, alltså det kan man ju jag tycker så här att i ett omklädningsrum om vi tar det där, där finns det elitidrottsdrottare, de blir förebilder för andra, mm. där skapas det olika typer av kultur, där skapar man idéer, värdebärande så att säga, attityder. Mm. Och det sker även i de politiska rummen där i någon mening så vill man ju påverka eller bara sticka ut och visa någonting som är lite bättre än någonting annat. Och då på det sättet att säga att det är bara politiken som då har detta anför. Man har ju det var man än befinner sig för. Man är ju förebild i någon mening och bär fram någonting. Och det, så att, så att jag ser inte sån stor skillnad var vi än befinner oss så skapar vi ju vårt eget regelverk i hur vi ska förhålla oss till varandra. Och Det här kan låta väldigt flummigt och så. Men vad jag säger är att det är på det sättet att, att just det där att var du än kan gå in och sen så nu har vi visat det här och sen så har vi gjort det på tre ställen och därmed har vi bevisat att just Sverigedemokraterna och de som röstar på dem, de är, för, de är alltså inget bra allihopa och, och, det, och det jag vill säga är att de här är en grupp som av något skäl finner och vinner så att säga, någon form av och då, etablissemanget de, så att säga, de, vi vill inte ha med dem här för att de kommer att rita om den politiska kartan, i det, det parlamentariska sammanhanget om de skulle komma in i riksdagen och det vill ingen. Och det var, vi kommer bara ihåg hur det var när Bengt Westerberg lämnade så att säga, när Ny Demokrati kom, kom in i, ja, han i riksdagen. Ut, han tar ut personligt ansvar där. Ja. Eh, Tackar dig Bengt Söderström i Tullingen för att du ringde om detta. Vi har massor med kommentarer ytterligare i samma ämne så att vi går vidare. Ja, tack ska du ha. Hej. Hej. Som sagt, eh, först ska vi läsa upp faktiskt ett svar från Kaliberredaktionen eh, eftersom flera eh, mejlare igår efterlyste samma granskning av Vänstern och då skriver Anna Jaktens följande eh, Jag vill bara tala om att vi tidigare har granskat RKU revolutionär kommunistisk ungdom just utifrån demokratiaspekten så hälsar Kaliberredaktionen genom Anna Jakthén. Eh, och Ekman mejlar eh, om mig och, och skriver så här Du glömde tydligen att nämna att det var" en del Sosa som i valstugerreportagen de tidigare i Sveriges television alltså uttryckte olämpliga saker. Det var väl inte i linje med din politiska uppfattning att nämna det. Jag vet inte vad okej man vet om min politiska uppfattning men självklart ska vi nämna att det även var socialdemokrater som beslogs med att säga ett och annat när Janne Josefsson och hans kamera gick omkring i valstugorna i valrörelsen för några år sedan. Robert Millerius i Nesjö skriver så här Vår det inte bättre att granska partierna som historiskt sett har varit emot själva rösträtten typ Moderaterna? Rösträttsvägrare är ett större hot mot demokratin än Kuba och demokratiska folkrepubliken Nordkorea eh, mycket större än vad de någonsin kommer att bli och en liknande åsikt har Jerker Andersson. Eh, han undrar varför inte Kaliber undersöker hur det står till bakom kulisserna hos Moderaterna vars demokratiska rötter är allt annat än tydliga till exempel har de stått för motstånd mot allmän rösträtt och kvinnlig rösträtt. Och dessutom, menar Jerker, har haft eh, historiskt sett allt för många kopplingar till nazismen utan att göra upp med detta. Så där, en hel rad kommentarer i ämnet. Nu lyssnar vi till Sven Nyberg. Kan någon tala om för mig varför eh, svenska pressen har så mycket tålamod med att man ställer upp på en presskonferens klockan tio utlöst till sitter kvar till elva, sitter kvar till halv tolv bara för att en pseudohändelse måste hanteras på söndagkvällen. Jag tänker naturligtvis på Vanja lundby eh, egna presskonferens. Det är för mig ett helt otroligt perspektiv att makten och pressen i symbios gör någonting viktigt av rena tramsigheterna. Sven Nyberg heter jag har det ringt förstås, 099 510 10 vilket man ju kan göra precis när som helst dygnet runt, veckans alla dagar får du en tanke, en känsla, en åsikt mitt i natten gå upp och ring detta nummer och lämna ett bandat inlägg, det går så himla bra spelar vi upp det så här istället eh, vi ska prata om eh, med Ing-Margret Lackna alldeles strax, först vill jag läsa upp ett mejl från Kent Schyberg som skriver så här, apropå kanske det första samtalet eller bara apropå mig, vi är många som inte förstår eller kan höra det skånska lätet i radio. Skona oss åtminstone i Ring p Tack, skriver Kent Schuberg. Och ing margret Lackne i Solna. Du vill prata om programledare i radio, du med. Nej, jag vill överhuvudtaget tala om, om svenska språket som jag tycker låter så, så illa många gånger. Mm. Och så fult i både, både radio och tv. Och sen framförallt vill jag tala om detta mm, mande som har kommit, både i radio och tv. Man måste, senast nu så var det i konståkningen som jag tycker är så trevligt att sitta och titta på. Då måste Lotta Falkenberg gå in efter var och varannan dubbelaxel och trippelsalkov och vad det heter. Så måste hon gå in och säga, mm, det var en fin trippel trippelaxel eller vad det nu är för någonting. Nu blir jag alldeles självmedveten här och vågar inte säga, mm, men, men för det, det där är väl en del av ett vanligt samtal. Det är ett sånt här ljud men, men... som finns med Jo, men inte som programpresentatör. Att du säger, mm, i det här programmet det är ju bara beroende på att det måste man göra i ett telefonsamtal för att veta att, att du är med och lyssnar. Ja. Så säger man ju spontant, mm. Ja. Men det är skillnad. Man måste inte gå in och efter varje inslag säga mm, nu ska det bli spännande att se vad det blir för resultat av det här. Ja, ah, okej. Okay. Det är var lite skillnad en... där. Ja, lite skillnad där. Har du tänkt på att Petra Mede som var programledare på Melodifestivalen hon har gjort nästan en grej av det där. Hon ja, inleder väldigt mycket med liksom ett mycket starkt så här, mm. Ja, det var nästan så att det var... Det mm. blir liksom, ja, en grej där. Jag vet inte om man tror att det låter personligt, eller vad är det som det, som det handlar om? Jag, jag, vet tror, inte. jag tror att det överhuvudtaget är något mer avslappnad. Det kan man ju ha synpunkter på om det är rätt eller fel, men en av, mer avslappnad samtalston som, som sprider sig, så att säga. Alltså sitter man i tv och kommenterar sport till exempel, så är ju det, det är ju på sätt och vis ett samtal med tittaren eller lyssnaren, eller? Ja det är klart att det är ett samtal men samtidigt om jag till exempel presenterar p som jag har gjort i många herrans år så, så... Så man vet ju att lyssnarna är där men inte behöver jag gå in och säga efter en trailer mm, det här programmet kan vi höra lite senare idag efter 15erna. Ja, du har jobbat på Sveriges Radio P1 som jag har jobbat, jobbat med radio från 1963 till, till 1998 men då vet du också att dina kollegor idag eh, det händer också att de säger mm, och där hörde vi reprisen av Kulturnytt eller ja Ja tack, jag vet en kvinnlig presentatör i, i p som måste gå in efter var och varannan trailer och säga just som jag så. Mm. Det här programmet kan vi också ja. höra. Men, men är det så farligt måste jag ändå säga det. Nej men det är irriterande. Men det är irriterande för dig? Men ja. kanske inte för alla? Det kanske ja. en del kan känna sig mer inbjudna. Ja men man kan ju säga om man vill vara personlig ja det här programmet kan vi alltså höra ikväll. I ja. Jag behöver inte säga mmh. Ing-Margret Lackne, du vet ju att det svenska språket och hur det ska eh, behandlas är ju ett ständigt ämne för diskussion. Ja, är det. Och vi, vi är många som har väldigt olika uppfattningar om det. Och vet du vad jag retar mig på mera? Det är det här öppna örljudet som har kommit så mycket. Hur låter det? Jo, man säger till exempel, jag hörde en, en väderrapportör tala om, om ett högtryck som har kommit över södra Götaland. Men det är väl dialektalt? Ja, men ja, det är det när det gäller, när det gäller Ja. Men inte när det gäller stockholmskan. Här kan man inte skilja på öra och öga. Sådär. Och och, men, ibland, kan öga. Säga, ibland kan öga. man inte säga dörr heller på stockholmska, man säger dörren. Vad sa du? Man säger dörren istället för dörr. Ja, visst. Alltså att det jo. blir lite ja Men det, det, språket, det, det enda eh, jag kan konstatera efter att ha diskuterat språk många gånger är ju just språket är ständig förändring och det väcker mm. starka känslor. Men du, man behöver inte sjunga som Aros Fredriks musikskola gjorde på Lucia-konsert i Globen och förstöra den vackra salmen Gläns över sjö och strand. Det tyckte du inte det om. Det är inte vackert. Okej, mm. okay. Ingmar Lackner vi ska gå vidare i programmet. Men tackar för dessa synpunkter och det kommer säkert... Jo, du får att... säga en sak till att Man kan ju inte skilja på hans och hennes och sin och sitt. Nej, det finns mycket, mycket, som, det finns mycket att diskutera helt och enkelt. Det kan inträffa det när hon var ute och rastade hennes hund. Ja. Vems hund då? Grannens eller, eller brorsans eller surans eller vad då? Ingmar Greta, du har helt enkelt satt igång en ny språkdebatt i ring 1 <laughs> Ja, men det är bra. Ja, vi tackar för att du ringde. <laughs> ja, tack så du ha. Hej. Och Henningsson i Härjunga, junga, hallå där. Ja, ja. Hallå, där är du. Ja, det är jag. Ja, vad vill du prata om? Jo, jag vill prata om det här beslutet som troligtvis ska tas i riksdagen imorgon. Jag är inte hundra procent men jag fattar för att det var den första april, det här med äktenskapsbalken. Ja. Man kan ju nästan tro att det är ett aprilskämt, men det är det tydligen inte. Det låter som du är emot beslutet. Ja, jag är väldigt tveksam i alla fall. Varför? Jag tycker att det är så stort beslutet som tas här. Så att det borde nästan vara, ja, det är nästan en ydelsfråga tycker jag för hela svenska folket. Oj. Det borde nästan vara en folkomröstning om den här frågan. Men förklara nu, det äktenskapsbalken ska förändras så att? Jo, den, den ska man ska ju ta bort liksom äktenskap och man och kvinna och detta, va? så att det blir, alla blir lika. Det blir partners. Partnerskap då va? Alla ska ha rätt äktenskap? Ja, alla, alla det är även samkönade då va? Ja. Ska ju vi få vi vigas viga precis som man och kvinna. Och det tycker du inte om? Nej, jag tycker att det gamla Det består ju av fyra kriterier va? Det är åldersgräns, man och kvinna, två personer, inte nära släkt. Det är ju helt rätt. Men det är det gamla och samhället har ju förändrats sen dess. Ja, tråkigt nog i den inriktningen- i den riktningen måste jag säga att det, jag kan inte se att detta är naturligt. Alltså. Jag tycker inte det verkar helt naturligt det här med, med samkönare. Men, om men har älsk... partner, vi har men... ju partnerskapslagen och den är, är inte, inte lust, Den är jämförbar juridiskt sett. Det är inte så. Ja, men det är ju så att man vill ha en likställighet och en jämlikhet inför lagen. Det kan väl vara rimligt. Och jag måste fråga dig, vad har du emot att människor älskar varandra? Nej, det har jag absolut ingenting emot. Naturligtvis inte. Men jag ändå så är det här med samkönade det, det stämmer inte in, upplever jag i alla fall för det, att det inte är inte helt naturligt. Och, och det skulle bli. Det kan ju inte vad ska jag säga, föröka sig säga heller, sig. Det ska bli mycket. Det. Men, vad sa du? Man kan inte föröka det, sig. Man, det blir ingen folkning på det. Ja, ja det, det vet du väl att man som är homosexuella ska få barn. Jo, det kanske gör det. ja, det, det. men, men de du, tycker det, du tycker det ju... de kan ju inte få barn tillsammans i alla fall. Du tycker det är jobbigt med homosexualitet? Eh, ja, jag tycker att eh, det homosex, utlevde homosexualitet det är den jag funderar för, emot alltså. Man ska hålla jag, det man det inom Vi går emot folkviljan. heller, alltså, om vi sa att en omröstning här så hade jag tror att det skulle varit en stor övervikt för de som är emot alltså. Det, tycker, vet du detta? Ja, det upplever jag. För jag tycker att jag pratar med alla människor och det, de är tveksamma tycker jag. Och jag är orolig för det här med hur det ska gå med kyrkan alltså. Och vad är om eh, Prästerna ska, de ska tvingas viga då va? Eh, ja, men de ska då, inte tvingas viga. Om de blir så så här, då blir det ju, då ju antingen sluta dem eller också få sparken. Och det kan ju bli att det blir prästbrist då då påskyndar det ju kyrkor som stängs. Ja, det låter som ett skräckscenario, Okej, men, men det är ju inte så att någon kommer att, tvi, ingen, kommer någon sådan att tvingas viga någon annan. Det så är så det inte idag heller. Man kan inte Nej. tvingas viga någon. Men bara att det inte blir så i fortsättningen, alltså kyrkan är ju tveksam också om man ska ha kvar det här vi Vikselceremonin. Äh, De ja. ska ju bestämma det i höst tror jag. Svenska kyrkan om inte har med sig fel. Och mm. inte, äh. Men du skulle i alla fall vilja, säga, vilja se en folkomröstning i detta och då måste jag fråga dig. Ska vi folkomrösta så fort det är en fråga som är lite kontroversiell eller ska vi Nej. låta politikerna bestämma? Nej men denna tycker jag är ganska stor den här frågan. Ja. Det, en, det, är, det här har ju varit i grund i alla år bakåt. Alltså. Så det är ju en ganska stor förändring då. En sista fråga Tänk, om vi om, Låt oss äh, låtsas att det blir en folkomröstning. Det lär det ju inte bli. Men, men om det blev det och det blev stor majoritet för, för det som du är emot. Vad skulle du, hur skulle du reagera då? Ja, då, då får jag acceptera det naturligtvis. Mm. Men som ni idag kan det, du inte acceptera det? det är ju helt rätt att det är sådana saker. Är det, det, det, jag står ju för demokratin naturligtvis, helt klart. Alla människors ja. lika värde? Jo, det är det. ja Okej, okay. då är detta sagt. och Henningson i ja. Härjunga. Du ja. har satt igång ytterligare en debatt här ja. nu som ja. kommer att återkomma. Vi tackar för det. Ja, tack för det. Tack, tack för att du ringde. Att komma fram. Tack. tack, hej. hej. Då ska vi göra som så att vi ska lyssna på ett ämne som handlar om det som fortfarande lever väldigt starkt. Nämligen historien kring AMF-pension och Tommy Boström har ringt in om det. Ja, det gäller AMF-pension. Det är så att det har skett ett beklagligt misstag när AMF skulle göra ut sin den här, deras slogan lite mer att leva för. Det är så att en rad har fallit bort och här kommer nu den rätta raden. AMS pension lite mer att leva för, för direktörerna. Med vänlig hälsning, mitt namn är Tommy Boström. Ja, som gjorde en liten variant på en slogan där som, som ju vi har sett och hört många gånger. Eva Danielsson i Växjö, du ringer i samma ämne. Ja, det gör jag. Och det var, jag blev så fullt när jag hörde han för det, det stämmer verkligen in. Nej, jag fick en reflektion här. Jag hörde det här redan igår. Och eh, om Vanja och allt det här. Jag vet inte om det är kanske... Det är väl inte bara hon som har gjort fel. Utan hela den här... Ja, som, som sitter i den här styrelsen. Och det jag tänkte på det är att... Jag har själv drabbats här under... Ja, det sista året. Och eh, vi får ju som sagt en, en del från AMF varje månad. Ja. Med drabbade då, så att säga. Och det tycker man ju ändå att när man får gå ner i lön- och sjukersättning och sånt här- att det har ju varit väldigt positivt- den här summan som kommer. Och, ja, man tycker att- det, det är ju ändå bra att vi som- får lite så att säga. Ja. Men sen när man hör att- att de liksom ruffar åt sig- jag hade liksom inte- jag är så godtrogen så jag hade aldrig trott det alltså- av, av det som ska vara till folket. Så när, när, när det gick upp för mig förra veckan- så tänkte jag det med kära någon, alltså. Kanske jag och många med mig hade kunnat få kanske lite till varje månad. Om det är de pengarna de liksom sitter och, och, och delar ut så här. Då, då kände jag liksom att nej. Då, då blir jag riktigt besviken faktiskt. Ja. Jag hade nog inte kunnat tro det. Men nu verkar det ju vara så. Eller det är ju så. Ja det är ju så faktiskt. Mm. Och, och det är alltså ofattbart. Det, det är verkligen en... Så därför kände jag att jag måste ringa in alltså och, och, och ja, tala om men en, bes, en besvikelse. Mm, du låter nästan som du blev lite ja du sa du blev helt paff. Ja jag blev väldigt paff alltså för att visst okej, okay, man hör att det är det i, i bankvärlden och det är i alla de här men det är ju lika illa där det, det menar jag inte att det är, är, är godtagbart alltså. Men, men kanske jag förstår lite är det inte där heller men alltså, det här ska ju ändå vara till. Ja, till, som han tar den här nu lite mer att leva för. Alltså det vänder ju sig till mer fotfolket så att säga. Mm, den, där, den där sloganen lär dem få äta upp, va? Om, tror jag. Men jag ska fråga dig, Eva, hörde du AMF-pensionsstyrelseordförande Göran Tunhammar i PET Morgon i morse? Nej, det gjorde jag inte. Nej. Jag missade det, men jag mm, hörde men jag han kan... går på... Han var väl på tvn igår? Ja, han är med mest varje dag. Men i morse så sa han så här att man ska komma ihåg att de här, det kan ju låta som väldigt mycket pengar. Och det tycker nu både du och jag. Men, men i det stora hela så spelar det nästan ingen roll om man jämför det med pensionsutbetalning. Alltså han menade 20, 50, 100 miljoner. Det är bara en droppe i havet. Det skulle inte ge någon, till exempel dig Eva Danielsson, en, en högre pension om Christer Elmehagen inte hade fått de pengarna? Förstår ja, du? Han menar att det är så lite pengar? Ja, det, då vet jag inte. Då, då har de ju liksom tappat begreppet för alltså pengars värde. Så, så kan jag se det. Om de, om de kan sitta och säga att det är så lite pengar. Att hundra miljoner, det spelar ingen roll. Ja, alltså det då, då försvinner ju allt det här som vi försöker lära våra barn att liksom... Pengar är någonting man liksom inte strör omkring sig. Men nej, det är det. Jag, vill, jag känner att jag måste ringa in. Och, och ja, arg blir man om man blir ledsen och framförallt oerhört besviken. Mm. Det, det är ett ord som jag känner. Är det, har du sett den här tv-reklamen för AMF Pension? Ja. När det går omkring lite olika skådespelare. Och, ja. Mm. Det är Lena ändre och Thomas Hansson och Nej, det är. De får väl också en himla massa pengar mm. för att göra det. Det mm. kostar väl en hel del också. Mm. Men visst, det, det är jag väl inte emot om, det bara, om man bara visste att det gick till det det ska gå till. Mm. Och inte att det liksom ska då sprösa ut till en massa höga gubbar och ja, även damer också. Man kan man väl hoppas att de har fått en slev av också så inte bara är gubbarna. Mm. Men du, um, um, som sagt, inte så mycket pengar det stora hela, sa Göran Thunhammar, men du håller inte med. Nej, det gör jag definitivt inte. Du ska tacka för att du ringde, ring P1 Eva. Ja, tack ska, tack ska du ha. Ska du ha. Hej. Hej. Till Karlstad går vi nu och eh, säger välkommen till Ingela Arvidsson. Mm, tack ska du ha. Hej, vad vill du prata om? kom lite av mig den här mannen Åke i Härjunga som ringde som var så orolig för allting. Jag måste bara säga att jag är väldigt orolig för honom. Och sen så kan vi gå in på det som jag egentligen ringde om. Men du måste utveckla det med ett par meningar till. Va, vad blev du orolig för där? Ja men, jag vill alltså, tarvar det någon förklaring? Ja, för en del kanske. Ja men om man är så trångsynt, då är det väl skäl att vara orolig. Okej, okay, du har en annan uppfattning om jag förstår det. <laughs> när det gäller homosexuellas rättighetenskap. Ja, men alltså överhuvudtaget. Det var ju inte bara det som han tyckte var så hemskt. Mm. Nu har vi inte med er åka här längre. Men, ja. men du, det var, fick fungera ja, som en replik jag är där. För honom. Jag förstår. Men ja. du vill egentligen prata om något helt annat. Ja, det vill jag. Mm, det det är så att eh, Mattias Flink har ju begärt att få sitt straff tidsbestämt. Och, då har tv, bland annat och tidningar också, pratat med anhöriga till offren för hans och de, alltså, Jag ifrågasätter, i Amerika har man ett system när, när fångar ska frigivas- eller typ Annika Östberg när något straff ska omvandlas till något annat. Då får alltid de anhöriga till offren sitta med- och om man lever i ett rättssamhälle då ska man ju vara objektiv och ogävig. Och de här anhöriga till Mattias Lings offer de har ju råkat ut för det allra värsta trauma som en människa kan hamna i. Och de kan ju aldrig vara objektiva. Och då tror jag att det blir farligt i ett rättssamhälle när man jag tar fram dem och, och pratar med dem om hur de känner. Därför att då blir naturligtvis den som hör och ser detta. Dens sympati vänds ju till dem. Och jag tror att det är svårt att värja sig mot det. Sen när man ska ta ställning till huruvida hans straff ska omvandlas till- ett tidsbestämt straff eller inte. Mm. Ja, det är lätt att det här blir missförstått som jag säger. För det är inte på något vis så att jag inte tycker att han ska ha sitt straff eller att han ska sitta av det eller någonting. Men jag tror att rättssamhället är i fara när man börjar plocka ut offer låta dem säga vad de tycker. Mm. Nej, men det, du är lätt att förstå äh, Ingela. Alltså, det, det är klart som korvspad, det finns en fara helt enkelt att blanda in känslor i juridiken. Ja, ja, exakt. Det är just det. Juridik är en sak och känslor är en annan sak. Och man plockar bort folk ifrån jurier och ifrån domstolar och så, om det kan misstänkas, den minsta gäv, att de känner ett kusinbarn till en tremänning, till en åtalad eller så. Mm. Men här tar man fram och nu är det så att jag har en väninna som sitter i riksdagen och som har varit och besökt Annika Östberg. Ja. Och hon har berättat att varje gång som ett sånt här paroleboard ska ta ställning till om hon ska få avtjäna sitt straff i Sverige. Ja. Och i det fallet är det ju så att det var ju inte Annika Östberg som utförde dådet utan hon stod bredvid. Ja, men hon var med. Hon är, är ju dömd och hon sitter i fängelse. Men ja därför får, ju hen, där får ju de anhöriga var ja, med och ja. bestämma Och då berättade hon att då är det, det var, värsta var ju i den lagens ögon att det var en polis som blev skjuten. Så dels sitter polisfacket och dels sitter offrens anhöriga. Mm. Och väser åt henne under det samtalet att may you burn in hell och så här. Mm. Mm. Och det, det var inte alls vad de här anhöriga gjorde till Mattias Frings offer för de var väldigt, väldigt sansade och så. Men då, samtidigt, vi är ju, innan vi slutar, Ängela, för vi ska gå vidare- så, så är det ju ändå stor skillnad. Alltså, de sitter med i USA och får ha inflytande över beslutet- medan eh, där är vi ju inte alls i Sverige. Nej, men vi kanske är på väg dit om det börjar med att- när det är någonting sånt här- så letar man fram de som har för illa- och så får de säga... Det är ju klart att inte de tycker det- det är ju självklart, eftersom det, alla deras känslor är inblandade och eftersom det viktigaste i deras liv har tagits ifrån dem. Mm. Det var självklart att de tycker det. Mm. Okej, okay. du är lite rädd för en sån utveckling alltså? Ja, ja, mycket rädd. Ja, mycket rädd helt enkelt. Ja. Ja, vi tackar för att du ringde till Ringpenget Ingela och okay. delgav oss detta. Ja, bra. Tack ska du ha. Tack, hej. hej. Vi ska lyssna till ytterligare ett inlägg i AMF och LO-historien, nämligen ifrån Olga Filman. En riktig stor ställning inom LO-kommunal borde göras. När de gamla fackföreningskämparna gick i pension i början på 70-talet började en ny tid inom rörelsen. Kommunal var först ut med LEN-avtalen kraven skulle hållas nere. Vi skulle föregå med gott exempel. Därför har alla inom sjukvården några lönor. En del lokala ombudsmän var mer intresserade av politik. En ombudsman kom till avdelningen med en lista och frågade om vi ville skriva på USA ut Vietnam. Jag vägrade och ingen annan skrev på. LO-uppföranden före Stigmalm var rena katastrofen. Varför kommer en del politiker med desinformation? Pensionen höjdes inte med 68 kronor i månaden. Som Socialdemokraternas presstalesman sa. Jag fick en höjning på över 500 kronor före skatt. Räkna kan jag. Olga Filman, Stockholm. Hade ringt 099 510 10 och det har också Daniel Rashidi i jävle gjort. Hallå där. Hej, Hej. hej välkommen till Ring P1. Tack så mycket. Vad vill du säga? Jo, jag vill kommentera angående något annat inlägg som kom för lite tag sedan om homosexualitet. Och varför... ja, han sa att det var ett aprilskämt men jag, jag tycker hans... De, jag förstår verkligen inte argumenten bakom det. Han tyckte det var för sorgligt alltså att homosexuella samkännande par ska få rätt till äktenskap. Att det ska vara äktenskap på lika villkor för alla. Både homosexuella och heterosexuella par. Han tyckte det. Ja. Han tyckte Man det var, var sorgligt att det skulle bli att homosexuella skulle få rätt till detta. Tyckte du ja. det var ett aprilskämt? Nej, jag tycker att de ska ha rätt att gifta sig. Varför då? För att jag förstår inte varför de, någon får se till var, vad andra människor får och inte får göra när det inte skadar någon annan. Det, det är klart att de ska ha samma rättigheter som vi andra har. Det är inte alla som tycker det ju. Nej, jag förstår inte det. Hans argument var till exempel att det är onaturligt. Att det är, det är någonting som inte händer naturligt. Men det ser vi inte heller. Det finns massor massa olika djurarter som, där homosexuellt finns. Typ 15 000 olika arter. 15 000 olika arter? Ja, och till exempel svanar som ja det är större chans att svana överlever om de är homosexuella– för att de manliga svanarna är större än kvinnliga och därför så eh, eller lever de tillsammans som manliga och det händer ju i naturen hela tiden. Mm. Jag måste, jag, måste, jag måste berätta för dig och andra, när jag var korrespondent i London för många år sedan, då fick jag nöjet att rapportera om homosexuella gäss yes i Londons parker. Så det är samma där, en annan sorts fåglar. Det fanns en massa par gäss yes som levde ihop samkönade. Ja, du har ju helt rätt, Daniel. Det, det finns ja. ju många, vetenskaperna har ju rapporterat om många eh, exempel på eh, att även i eh, djurvärlden finns det homosexuella par. Men du, också sa ju en annan sak, nämligen att det här motverkar ju, eh, ja, det främsta skälet nästan till äktenskapet, nämligen barnallstring. Ja, precis. Det vill jag också kommentera. Ja. Att, eh, om det inte är några barn, då tycker jag att enligt den resonemanget så ska man förbjuda alla som är som inte kan skaffa barn, typ impotent och som inte har möjlighet. Om de är på något sätt sjuka som inte kan skaffa barn så borde inte de få gifta sig heller. Det skulle det vara samma, samma krav där så att säga. Ja precis. Varför alltså, inte? och Även när världen håller på så så alltså, tycker jag inte att målet ska vara att skaffa barn utan du ska skaffa liksom, ett stabilt samhälle. Och om man inte kan skaffa barn, det är ju helt okej okay då. Är, jag tycker det är så löjligt att säga att det är barn som är att man måste föröka och så det är enda anledningen till att man ska typ, leva vidare. Men Åke Henningsson, han tyckte ju i alla fall att det här var en så stor och viktig fråga och han trodde också att han, han ville se en folkomröstning i detta. Tycker du att det är en bra idé? Ja, alltså, en så... Eh, ja, man kan ju rösta om det här. Jag tycker att det är löjligt att rösta om saker som inte skadar andra, så, som inte liksom påverkar vår liv på ett negativt sätt. Det här är ju bara ett beslut för homosexuella om de vill lyfta sig eller inte. Åker så, tro jag tror jag. du att hans hållning skulle vinna Så att säga en sån tänkt folkomröstning. Ja, Vad tror du? Nej, det tror jag inte alls. Det, det lät som att han var väldigt eh, kopplad till kyrkan. Han var väldigt orolig för prästerna. Och, eh, jag tror att den, typ, den det tankesättet är väldigt föråldrat. Och att kyrkan bestämmer att det är okej okay och inte okej. Okay den här rädslan för homosexuighet kommer säkert därifrån. Men det är bara en gissning som jag har. Men jag, jag tror på den. Okej. Okay. Tack, Daniel Rashidi från Gävle som ringde in sist idag i Ring P1. Hej då, Daniel. Tack, själv, tack, tack hej. hej. Så lät alltså mars månads allra sista upplaga av Ring P1. Imorgon är den 1 april. Vi behöver inte bara köra aprilskämt då, men kanske kommer det ett och annat. Jag hoppas i alla fall att ni fortsätter höra av er. Ni kan fortsätta ringa nu för att komma med imorgon. Jag säger tack för idag. Slut för idag. Ring p 099 510 10. Från och med onsdag gäller IPRED-lagen i Sverige. En trädgårdsmästa lag mot de vildvuxna gräsrötterna på internet. Ordning och reda, säger förespråkarna. Övervakningssamhälle, säger motståndarna- och utvecklar tekniker för att komma runt lagen. På tisdag debatterar vi IPRED i Nya Vågen. Vi har också läst nyutgåvor av hårdrockarnas favoritförfattare. Makabra berättelser av H.P. Lovecraft som blivit aktuell igen 70 år efter sin död. Nya vågen tisdag 14.03. Vill du göra ett eget sommar i p Jag tänkte berätta om vilka äventyr jag har fått vara med om. Ring och spela in starten på ditt sommar. Så kan det vara du som får chansen att bli lyssnarnas sommarvärd i år. En av de viktigaste sakerna jag har lärt mig är att inte vara rätt. Mellan den 16 mars och den 2 april är telefonsvararen öppen för dig. Ring 08 784 39 56.